Beno, eta gaurko sumarioan aipatu dugun bezala, gara si, e, telefonaren beste aldean bueno, pues, saloa telebistako arduradun etariko batakagu, Joseba, egunon. Bai, egunon, egunon. Eta e, gara si beharko zarete iruñerrian emititzen senale berria, e, euskaraz, e, eta saloa telebista, honat e, etorriko denazta, konta egu zupizkaban zer den saloa telebista? Bueno, xaloa telebista e, urbileko, definitzen gara beti urbileko telebista bat bezala, hau da, e, bertako berriek e, jor, jorratzen dituena, lantzen dituena, e, eta apiskoat e, jendeen beharretarat egokitzen garena, apiskoat hori hori la definitzen gara gubintzat, e, tele, telebista humila, urbila, e, modu hortakoa izan nahi dugu, eta, bueno, hola para. Aha. Oain arte, bastane, malerreka eta bortzirin emititzen duzuen hurbileko e, telebista hori eta berriz orain e, Iruña herrian e, izanen dugu e, saloa telebista e, ikusteko pentsatzen dut, e, bueno, proiektu hau ezberdina izango dela hemen irunierrian, ez da? Bai, ez berenia du nahiten nahi ez, eta bizkoa dizanen da, ba, iruñarriko jendeak, erakundeak eh, nahi dutena, guk nolapaitere, azken finean tresna zabaltzen dugu, eta, bueno, gero lantzen joan engara, ez nahorren bidez. Asieda ba, batean, bueno, beti finkaturik egoten dira horrelako saio batzuk eta horretariko bi dira bata albiztegia eta bestea magazin bat non e, bat goizean eta bestea txaldean non e, bilduko diren ba, batez ere osasunari dagokion gauzak, e, bueno, dago kion gauzak konsumoari dagozkionak eta hainbat horrelakoak eta ratzaldetokoak be, batez ere inguru moduan egingo e, dira, e, hori da bizko bat egingo e, dena egunero egunero, horreri lotuta baita ere badaude berze zei bat saio egingo ditugunak astero, do, da astean behin egiten direnak zei egunero egunian bat, Eta hori da, pixkoat, e, ba, eingo duguna edo hasiko garena gero, noraino hitziko garen, ba, pixkoat erraten den bezala, ba, jenden eskuetan egon gauza bat izanen da. ikusita e, ikusikazen bat, e, diru dagon, ba, saio ezberdinak egiteko, modurretan behinko da. Joseba, momentu honetan eta digitalean e, euskaraz ikusiko den telebista bakarra iizanen da eta hau e, euskaltzale eta euskaldunentzatez bueno, pues, aukera polita eta aberatza izan daitekeela, ezta? Da? Pensatzen Pensatzen dugu egia da behar bat badagoela ez es esloan es bakarrik eh, askoz gehigonre bai eh, ba, euskaraz komunikabideetan, eta gurea bat gehiago izanen da, eta pentsatzen dut lagundu egingo dugula bai, e, banola baitere eskuadaren visualizazioan eta normalizazioan. Belo Eta iruñi herri osoan e, ikusiko da, sala telebista, baina berri osarren e, biztilagunak izako gara, ezta? Hori da, erratiaren ondo onduan, elkarrekin, bentsatzen eh, dut, elkarrekin lanean, aritzeko aukerare izanen dugula, eh, gure asmo bintzet hori eh, izaten da, Eta, bueno, e, otxene ongo gara, e, eta egunero, egunero, nolapaitere ba, bueno, bertako berriak, bai, berri azar, eta baitere irunerri osokoak nolapaitere biltzen, horiek e, zabaltzen, eta, bueno, bertatzen diren e, kontuak, pixko bat e, azaleratzen, edo kabelatzen. E, Joseba, programazioari beltatuz, aurre eta gaztentzako programazioa zerbait buruan duzu, eh? Bai, bai. Aurrendako, bueno, aurrendako alde batetik marrazki bizi dulak ehbia izango diolakoan e, gaude, ja basinatzea dago hitzarmen bat eta euske dugu Iaia abiadatik e, astenal izango gara, lamarazke dizinak egin botazen. Baina ez aldetik baita ere propioak e, egiteko asmoa dauzkagu, bat eskoletan egingo duguna, eskoletan egin e, e, e zuzen ere. Eta beste aldetik baita ere, ia e, talde batzukin harremanetan e, gaude, baita ere, bat saio bat gehiago egiteko asmoarekin. Hormeste ez aurrei bai garrantzia handia ematen dugu batez ere eta eta hori hori bai hori eunero eunero e, zerbait izan da aurrei dagokiona eh Joseba asieran hai pa todos un e, televista e, dela eta horretarako pentsatzen dugu e, e, kolabora, kolaboratzaile batzuk behar eh e, nola ari sarete bilatzen kolaboratzaile horiek bako labarazalia zuzenetan e, abiatzeko ordu honetan e, zuzenki jotzen dugu beraiengana lehendabizikoia lehendiziko hartu hemena izateko eta hortik aurrera bakotsak e, nola kolaboratu nahi duen ikusteko E, bai, kolaborazioa uniz behar izaten da, gure abezelako telebista batek, e, ba, diru, ezean, ba, kolaboratzeleak izaten ditu, eta kolaboratzeleak izaten dira, nolabaitere, ba, bizia ematen e, diotena, beren, e, bueno, eman kizunei, bat esere e, beraiek e, ematen duten informazioakin, iditziekin, parte zeakin, e, beraz, e, errandaiteke, e, kolaboratzelean beharretan izaten gaila, eta zenbat eta gehiago, be? Bai, noski, e, alde ekonomikoa bere garrantzia dauka e, proiektu honetan naiz eta proiektu zumea izan e, dirua behar du noski aurrera tera lizateko eta egun hauetan ikusial e, izan dugu e, crowdfunding e, kampaina bat e, abian jarri duzuela egin behar da e, bueno, laguntzeko kampaina honekin Bai, ba, konpaina badoa, mantxo-mantxo doa, manxo, manxo doa e, espero dugu orain azken e, amabost egunetan, jasaz, hartu gara azken bihazteetan, ba, hor, e, bueno, golpea ematea, eta, bueno, kopulura iriztea, berroita marmila euro eskatzen dire onfundin horretan, hori hauek dira tresneria orainzeko, baina tresneria intuzen ere errepika gailuak, da, elo eta eskaba jarriko diren errepika bezat eta egin behar dena da, ba, internet erabiltzen dutenak eta badakitenak, enbak, karena jarri, ka kiloko kakin, uh -huh. eta karena konfundin agertzen da bere alan, hor klikatu, eta hor eh, proiektuak agertzen dira, eta horietariko bat, ikusiko dute, xalua, telebizta, ilinorri dela, eta hor klikatu, eta hor eh, erraten dutena jarraitu, beraz eh, hor ematen dituen eh, ba, pausuei edo klikak eginez. Eta bezaletik, eh, ba, gaizki moldatzen balen bada. Ba, enorapaitere teknologi berri hauekin, baitere bonoak badaude salgai, besteak, besteak, dakigunez dintzet e, e, karrikinin eta katakraken. Beraz, e badaude bai aukerak e, ba, nahi duenak bere aportazioa egin egiteko. E, Joseba, noiz ikusi alko dugu salua lenik e, irudiak iru nierrian? E ja errandaiteke ja probetan hasena así garela ja emititzen ari gara señalea eh gaurru baduzue kaza justekoa ikusi ikusi al izango du isue E, gutienez, ja, elo menditik ikusiko dena. Beraz, itxalak badaude, hoiek e, ba, eskabamendian jatxekin estaliko dira, baina, er, ja gaur egun, gaur, e, badago señalea non e, karta ajuste bat, ikusten alda, horda. beraz, esarba telebista, ja, senalea emititzen ari da, irunarrian momentu honetan. Aha. Bueno, pues emendika eh, aurrera eh, Irunjerriko etxe guztietan eh, Euskarazko telebista eh, parada izane, izanen dugu eta ikusiko dugu eh, badakit, eh, batzuk irrikitan gaudela ja lehenengo programa hoiek eh, ikusi izateko. Joseba, eh, denbora joan saigu hemen utzi behar dugu elkarrizketa hau, eh, eskertu beharko ditugu gure deiau atenditzea bakigu orain buru belarri sartuta saudetela proiektu honetan eta E, denbor aldetik nahiko larri e, zabiltzala. E, eskerrik asko, gure deia atenditza gatik. Esker mila zuei. Zuei emandako laguntza guzien eta noski baita ere momentu honetan ba, gure beharren berriz beman eta zabaltzea gatik.